Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaræðlum og öllum þeim sem eru að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram og væntingum. Þá einni minna fólk á að þátturinn er líka í vídéóformi á YouTube. Hæðu þau, gaman að fá Takk fyrir það. Þú ert aðeins búin að, þú ert aðeins hlusta að hlusta á því að meira, ekki? 1 og 1. 1 og 1? Já. Það var menn hafa mann tíma í þá þegar er er svona djópa eins og þú. Já þar er þetta gefast tíma ef man er að keyra eða eitthvað slíkt sko, að, hérna, að, að smella eitthvað góð au. Mhm. Mm Þanne hérna en það er líka þannig að þegar honn er svona á persónulegum nótum sko þá er líka þá hérna þú nær að fara dýpran aðrir. Já. Sem er ekki sjálggefinn í þessum heimi í dag þar sem við erum alltaf fletur kerlingarna bara. Já oft og tíðum sko. Já, er oft á tíð. Hvernig eru því ég var að fengi þau nokkur ráðherra. Hvernig eru dagarnir? Þetta hljótar að vera mjög langi dagar er það ekki? Það er svoltin misammt eina sko þú verrir eina stýrað er svolti sjálfur hvenar dagur endar sko vegna þess að segja, hérna jó dagskrá enn þessi skipulega dagskrá getur verið ransileg og og bæði fundir og það er þingi og þar ríkisstjórnafundir það fer þú sé það fer hátt í tveirir vikur ríkisstjórnafundir og svo er alls konar þessi rutan bæði fund opnnir fundir og kvöldinn og svona tla, síminn stoppar eiginlega aldrei sko, mm -hmm. þannig að þú voru eiginlega stjórnaði svolítið sjálfur að slökku á símanu, þannig að, hérna, Já, þannig að ég svona reyni allavega að gera að hefur að reyna það núna að, að gera þetta þannig að ég er í símanum á leiðinni heim og svo þegar ég er komin heim að þá reyni ég svona að taka ekki fleiri símtöl eftir ég er komin heim eða það gengur svona misveg. <laughs> er það hægt? Já, það er alveg, þú veist, bara eða þú Ellu hérna að hafa smá sjálfstjórn en en en það er alveg erfitt þar er, er áskoran sko. En af því að ég hef oft hugsað því að það er rosa oft sem ég nú nú langan bara spyrði að sortu í svona tímá stjórnun hjá hjá sem er ráðherra því að man sér að náttla eðlimálum sem samkvæmt að þá þá er verið að halda ráðstefnum og það er verið að halda fundi og það er verið að halda viðburði og það er rosa oft sem fólk vill fá ráð þær málaflokksins til að hvar liggur línan í að skollaði alveg ekki nú bara soldið mikið hjá hverjum einum ráðherra sko. Það er nú sem mér fannst nú erfiðast sveigja ráðherra vareilega tvent sko. Það var í fyrsta lagi að tapa stjörnunina á eigin tíma og vera allt einum koma ekkert ritarar sem á einhvern að halda utan um dagbókinum hans. Ministu mm -hmm. alltaf vera ekkert að flýja ritarinn og fela mér fyrir honum til þess að hún sé ekki að stjórna tíma af því og hitt er að vera allt með bílstjóra og þurfu ekki þurfu ekki að meiga ekki að keyra sjálfur sko. og og hérna, ekkei nú sjöldum ekki bara á bílaleigubíl þanna hérna hvernig kemur man sér út úr því er er hvernig eru reglurnar er er eru er þið skyldu til að vera með bílstjóran? Já það, var, það, var, það, var, það eru reglur um það að þeir vilja ráðherinn ne keyra bara og það var smá vesen en og þeir viltu ekki að ég væri að keyra sjálfur og og ekki ráðherra bílin og ég sagði þá vil ég bara hafa bílaleigubíl bara skoða Oktavi bara eins og turistarnir <laughs> <laughs> og hérna og það gekk svo ég búin honum, en, en, er búin svo er bílstjóri líka og hon sná reina konan sem er ráðþreystur keyrir mig. Mm -hmm. Búna keyra ráðþreyr. Ég heldi sí 9. ráðþreyrna eða eitthvað. Mm -hmm. Og hún keyrir mig svona hérna innanbæjar og kanska þúst afó til eða eitthvað út á land en annaðs finnst mér nóg best að keyra sjálfur og stýra tímanum sjálfur. Ég er nú svo gamaldags en en þúst þetta er út af þanna að þar berast fullt af yrendum inn og beiðnum um að taka þátt í hin og þessu og fundi um hitt og þetta. Sumt getum að teki. mjög sérstaklega í sná málefnum barna, mjög gefandi að taka sem flesta fundi sko. mm -hmm. og, og sérstaklega hef ég svona aðeins farið út fyrir kannski ramman að ég verið að taka einstaklingsfundi og svona líka fólks sem er að glýma við kerfið til þess að skilja það betur mm -hmm. en þú veist, mann er ekkit að taka mann er ekki að taka alla fundi sko, því miður, mm -hmm. ég myndi ekki arnan vilja geta það, það er það kemur, þú veist, það að koma þeillnirum boðum að taka þátt í einhveru einhverra nokkrar á dag sko. mm -hmm. Þannig, hérna, En nærður að, uh, þú gefur rétt stundum tími í að hitta einstaklinga bara Já já já mm -hmm. alveg hérna mér finnst það að vera þaust sérstaklega þa sérstaklega þegar við vorum að byrja þessa barna vinnu og þáeiga bara varðar bara yfirleitt stefna ég vildi hitta einstaklinga og fjölskyldu og börn og uppkominn börn sem að væru skilurðu vær værum ekkra sín á kerfi sko og mm. hérna og, og mörgum fannst það nú eða sumum fannst það og eitthvað svona skrítið að ráðferðara væri að opna deilna miki fyrir þís sko mm. og en, en það er það líka mikilvægt vegna að þess að ef þú langar til að breyta kerfinu þá verður að skilja þá verður að skilja hvernig einstaklingarnir sem eru feta sig gegnum kerfið ehh hvar þeir landa við veggjum Akkurat. og hérna og mér fyrst bara mjög mikilvægt að gera það og, og við höfum verið að gera það reglulega til að mynda, hérna, bara í gær hitti ég móður drengs sem að, hérna uh, uh, hann hittir Patrick og hefur nú komið í frettum sem að datt úr leiktæki í Kobói og var dólt í frettum og hérna, og hún var með svona reynsla því hvernig hefði verið að fara í gegnum kerfið þegar að, að barnið slasast með þessum hætti, hvað grípur þig og hvernig kerfið hefði átt að vinna en gerðið ekki og svo framvegis. Mm -hmm. Og það held ég sé bara mjög mikilvægt vegna að kerfið á í raunni, að veist, það á að, það á að þjónust á fólkið en ekki einmitt, öfugt. Einmitt. Og til þess að átta sér á því og festast ekki í fílabennsturninum, þá þarftu alltaf að vera að reglulega eiga samtál, það er svo Það er svo auðvelt og mannlegt að festast í sinni búblu, sko. Emi. Og bara það er okkur, bara þú veist, þú þekkir auðvitað ekki annað en það sem þú ert vannur og maður gleymir því hvað gerist fyrir utan og svona. Mm -hmm. Þannig að hérna, þannig að mér finnst þetta mjög mikilvægt, mikið atriði að gera þetta og hefur alltaf, alltaf fundist í rauninu en, en, en, en mundu vilja geta átt meiri tíma í það, sko. Já, ég skilja. Þú talar um, sko, Eina ástæða og kanska sérstasta ástæðan fyrir ég er að fáði hérna ég er einmitt þetta með barn þú ert nefna með börnin og þetta að barnamálaráð þegar og allt þetta því ég það er ekki margir stjórnmalmen sem hafa komið hérna í vettinni þína er Katrín Þorsteinsdóttir og svo Brynjar Mýrson. Uh, uh, því ég hef hrætt vel af þínu stórnum látið hvað á hvaða punkti gerist þetta það breyting, að það verður svona mikil áhærslu breyting þanna þar allt í hinum ferð að, fer að þeirra, og það er verða mikil fókus á það. Sko inn á við inn í mér gerist þetta hérna bara á þeim punti sem að ég áttæði mig á því að, að ég geta átt möguleika því að verða félagsmólar og fannst það þér að segja sko bara svona hugsaði bara félagsmólar hvað hérna, hvernig þú veist, hvernig á, ég, hvernig á ég að beita mér í því og svo fórum á svona hugsa og, og hef svona, þú veist ákveðna reynslu að bera í, í, í, í snertingum við þetta kerfi og, og hérna og, og erfið að sko margan hátt að, að þá fór maður að hugsa að heyrðu, ég gæti nú kannski bara að nota þetta til þess að gera bara talsæra breytingar og svo fyrir maður að hugsa heyrðu, ég bara vissum að ég get, ég, ég ætla bara að gera það, svo breytist þetta svona sko og, og, og þegar að þegar að, ég, þegar að formaður minn byðum mig um að verða hérna, ráðherra seg, eða sem það segir að ég hann vilja að ég verða ráðherra síður hringi, að þá í raunni hérna þá sagði hann um af því að ég vildi leggja áhugslaburt það var ekki fyrir nú um þetta leiti sí ég fór að hugsa það mm -hmm. En nú leið og hann ákvað það að að ég erði ráðherra eða lagði það til að þá ég sagði strax okay ég ætla nota þetta tækifæri til þess að breyta fyrir börn. En ég sagði að hvergi. Ég sagði ekki formanninum mínum það af því mm. ég heldt að hann honum fundist það hálf asnalækt. Og hérna og, og sem að þú hast nefnaði kom hérna inn yfir þín. <laughs> hann hann bloggaði um ráðherra Rólóvatlamála. Það væri bara Rólóvatla þúist það er svona það var svona hann segir nú að Og ég hugsaði bara jæja okay við bara, fyrsta fyrsta sem ég fór í sneru sem það ég vildi bæta stöðuna fyrir börn og og fyrstu vikurnar fóru ég því bara að reyna að átta mér á ráðanetinu og málaflokkunum og taka alltaf eittar í viku ég því að funda með einstaklingum félagasamtökum stofnunum og öðrum sem væru að vinna í málefnum Og með það mark, með að mér langaði til þess að breyta kerfinu uh, og, og þannig að það myndi þjónusta miklu fyrr bönn í vanda. Mm -hmm. Þú veist, bara grípa fyrr inn í. Ekki þetta alveg kannski með móta að hugsa þvík nákvæmlega hvað ég vildi gera og síðan bara finnumar maður það og ég fann það að reynslan mín, sko, þú veist, hjálpaði þarna mjög mikið og og ég fann bara einhvern veginn hvernig bara Hérna kvikknar þetta inn í mér bara eftir því sem vikurnar leiðu hérna fyrstu vikurnar og og hérna allta meir og meiri eldur og, og bara hugsa já, ég ja á ég verð að elta þetta sko. veist, ég verð ef ég noti ekki þetta tækifæri til að elta þetta þar að ég fann að ég tengdi svo vel við þetta sko. Mhm. Mm og svo hérna, síðan, síðan fer ég bara þegar við erum kominn aðeins á stað að fer ég til Katrínar Jónsdóttir og segi hérna heyrðu Katrín hérna nú er ég félasó jafréttismálaráðherra og jafréttismálin eru í félagsmálaráðuneytinu er ekki bara, hérna, væri þú ekki til í að gera breytingar þannig að, hérna, miðl ánga svo að leggja enn meira áherslu á börnin og, og, og fara hérna og ráðast í stórar kerfisbreytingar sem að, sem að munu gera það verkum að það verið hverki betra að vera banna enn á Ísland eftir kannski tíu ár. Þegar mm -hmm. allt er þetta svona eins og begi olíuskip að tegur tíma jú, og hún svona meldir þetta og ég tala við formanni minn með það sama og þau, já, jó jú, jú, þau voru bara til og hérna, Og, og þar með breytu við í rauninni að, að jafnbreytismálin flytjast til fórsynsraunnsins og ég tekur upp hennan titili félags og badnamálar og förum við inn í þingið breytingar á því, af því að það þarf að þar og hvaða verkefni við viljum að ráðast í sem að var meðalann að, að, að gjör breyta þjónustukerfinu fyrir börn, auka réttindi og rattir barna og fara í svona markvis að vinna í því og síðan er, bara, er við bara búin að vera að vin já, í þennan tíma í þessi hvað 2,5 ár og hérna frá því að svona þessi frá því að þessi breyting varð á á nafninu mm -hmm. og, og mér finnst þetta bara þú veist, þetta gefið mér bara á hverjum degi sko, ég hérna, þetta er bara eitthvað sem að ég, ég bara brenn fyrir sko, mm -hmm. alveg og hérna og kannski bara núna síðustu, þú veist, mér finnst eitthvað negin fanns fannst mér að svo öllum fyrst þetta eitthvað svona skrítið sko mm -hmm. Ó hérna þú veist akkur á þerra ha þú veist en svo svo núna finnst mér eitthunn einn eins og að það sé að verða dalti meiri vakning í samfélaginu sko og það sé að svona fólk er að byrja átta sig á því líka bara þú veist þetta er ekki bara eitthvað svona eitthvað sem má tala um á 17. júní sko þú veist málefni barna eru bara þú veist þetta er, þetta er ekki bara það sem stendur hjarta okkar næst hverju og einu mm -hmm. heldur er þetta líka bara þetta er bara sko, það er bara ekkert gert og það er það sem við erum vera að gera í þessari vinnu núna okkar með því að svona leggja út að þetta er svona efnahagsvinkil sko og mæla það þær eru nei í samfélaginu sem að skiptir meira máli fyrir efna landsins þegar frammi í sækir heldur um bara hvernig du hvernig við aðstoðar þessi börn sem að, að, að þessa kynsla sem að, eftir okkur kemur hverju sinni sko Þeimitt. við að komast til manns sko. Þú talar um þessa ástríðu og persónlega reynslu og þá ertu mæntalega vitni bara þína æsku og það að tala við um þannig mm -hmm. að eftir en aðeins bara við höldum okkur við það sem erum að tala núna þetta með að eitthvað sem gerist eftir tíu ár eitthvað sem gerist eftir tuttu ár þegar að fólk gerir stjórnmálum þá er það náttúrulega rosalega oft að hugsa um hvað get ég gert til að eitthvað breytist þannig að fólk sjáu það þegar þ Er ekki stundum erfitt að vera rétt að breyta einhveru í sem ávinningurinn kanskje kemur í ljós eftir 20 ár eða 30 ár? Var það ekki stundum gallinn við stjórnmál að við hugsum ekki nógu um mikið svona els? Jó, erum við að stundum bara að hafa kjört tímabili 10 ár eða er. Að að, nei, ég er að meina að við þarfnar er að tala um einhverar stefnumótun sem móa þó að skila sér á löngum tíma og oft hugsa márir stjórnmálum það er ekki mikið verið að hugsum hvernig verður Ísland 2040, hvernig verður Ísland Við erum mjög hugsum Hvernig verður þetta kjört tímabil þannig að næstu kosningar verði fínar fyrir mig? Já ja, Það er svolítið eðli stjórnmála að því miður. Já, þótt það er auðvitað þannig að þú sækir um baug á 4 ára fresti mm -hmm. og hérna og og kjósandinn hann hann horfir til þess hvað viðkomandi hefur gert síðustu 4 árunum. Þanne að þanne hérna en, en en og og börnin að að að, að núna þau eru ekki komin atkvæðisrétt fyrir norð anne að hérna jó einkur leit en mér finnst samt stjórnmálinn hafa verið að breytast hvað þetta snertir svona þóst bara uh, sé eftir hrunið mér finnst svona mér finnst við vera svona með aðeins meiri langtíma hugsun sko mm -hmm. og það gerist auðvitað líka með aukinnu svona samvinu bara milli ríkis og sveita félaga milli flokka þú sérð það eins og í þessu máli að þá hérna þúst þá fannst mér mjög mikilvægt alla stjórnmálaflokka inn í það mm -hmm að líkillen að svona risa stórum breytingum uh, sem að, eins og þessum sem eru bara að setja upp nýtt, nýja tegunda velferðarkæru fyrirbæð það er mjög mikilvægt að það sé ekki eitthvað neginn einn, einn sem eigi það mm -hmm. Þa, ég verður kannski bara að koma í stjórnarastuðu eða dottern út að þingi næst þá bara mm -hmm. verður komin einhverjum sem er í stjórnarastuðu þannig mm -hmm. þá má hann ekki þurfa að henda því öll út að lúta því þetta var ekki svona babyið hans sko. nei, nei. En Er en, það ekki það sem gerist oft? þjóðvæði á einhveru leyti en þótt það er það sem að mér langaði til því sem munði alls ekki gerast með þetta máli sko. Þótt þess vegna tengdum við alla stjórnmálaflokka inni í það. Þótt öll ráðuneyti, skiluru það er þúsund mann sem kom að þessari stóru þessu stóra frumvarpi sem er inn í þinginu sem að fær þess vegna ekki eitthvað mikla átekli af því að við erum ekki að skilmast um það sko. Mm -hmm. Skilur við erum bara búin að taka alla skilmingarnar á bak við mm -hmm. ná samkomulagi og teygja okkur og sk þess skiluru þar að allir á hönd á boltan, sko, við erum, þetta, það er allir að haldum boltan en, en, en, hérna, en það er alveg rétt að, að stjórnmálin eru auðvitað, að miklu leiti, eða við ofta tíðum í svo upprópunum, sko en, en, en það var það sem að mér langaði líka til þess að þú veist þegar, þegar, þegar ég fekk þetta tækifæri að verða, verða ráð sem er náttúrulega, hérna, og þetta er mikil tækifæri að fá að, fá að vera ráð þeirra í fjögur ár og þá hugsa maður líka, heyrðu, hérna, hvaf hvernig ætli hvað ætli sétt að ná miklum breytingum í gegn fyrir þennan málaflokk sem eru börn sem erist er yfirleitt ekkert mikið í mm -hmm. en þarna svo á því að halda ef man myndi nota alla pólitísk orkuna allan pólitísk styrkin og allt reynslauna skilurðu þú veist, ég er búna gangi gegnum alls konar hérna Evrópusambandsaæld og gekk úr stjórnmálaflokki anna stjórnmálaflokk mm -hmm. og var formaður hérna ney hreyfingarnar í Evrópusambandsumsókninni mm -hmm. og öllu þessu er búna lærafullt hvað ætlum að drífu langt. Ef man myndi nota þig þenna málaflokk sko. Okay, veist, og tengja saman alla flokka og öllu ráðaneyti. Og ég er eiga bara, veist, ég kemum við erum kominn lengra heldur en ég þorði að vona að við næðum að drífa á þessum tíma sko. Mhm. Mm en en eitt sem mun nendur á um atkvæðisréttinn, það er kanskje svona er ekki, við komum umræða, ég veit ég var með mann hérna í viðtali Brynjar Karl, þú þekkir hann nú aðeins. Já. Og hann sagði, hann sagði við verðum að van með þetta börn samíki að hann telt að það mætti færa atgæðisréttinn niður í dólváls Já, ég held sko, hérna Þú veist Láhuga verð pælík Ég held, ég, mín skoðun er svo að við eigum að lekka atgæðisréttinn, mm -hmm. mín skoðun er svo að við eigum að auka rattir og vægi batna í umræðinni mm -hmm. vegna að þess að bara það eru bara ekkert bara oft oft til meira alltaf hérna, með bara alveg ótrúlega skynsama sýn á hlutina mm -hmm. ef að það bara ef við, ef, ef við bara hlustum sko. mm -hmm. og hérna og og og, og ég bara sannfærdur um að að að að eftir þessa raddir þær að fá að heyrast meira þá mun það líka hafa áhrif á hvernig við hugsum, sko. Þú veist, hver, hvað, hvað við hérna, hvert við stefnum og þessi einlægni sem börnin er oft með, mm -hmm. það er líka bara það sem samfélagi nokkar skortir, sko. Akkurat. Þú veist, bara þessi barnslega einlægni, sko. Mm -hmm. Vegna að þess að það er svolítið, við erum öll svolítið, hérna, Þó að þessi ekki komin á þann aldur og að það skeið að þurfa að bera alltaf ábyrð sem að við þurfum að bera sem fullordnir, þá vantar okkur ofta aðeins þessa einlægni og þessa mannlegu skilur hlið sem, sem þau eru með. Hårrið. Og það er bara, hérna, þannig ég er alveg, ég veit ekki með 12 ár, sko, en, en, en lækun kostningaaldur, ég held að það sé mjög, hérna, ekki, hérna, ég held að það sé bara mjög skinsamlegt, sko. Mm -hmm. Talað að raðanum einmitt um, um, þetta með börn sem svona lenda út og er í, og, og, og og þetta með efnahagshliðina líka. Því eitt er náttla bara að vilja búa öllum góð skilyrði, en annað er síðan einmitt bara hversu dýrt er fyrir samfélagið þegar að fólk svona fer í rangar áttir og allt þetta. Og síðan varðu að tala um einlægni og þú náttla fórst í viðtal sem er í morgunblaðinu sem er þegar óvenulegt fyrir ráðherra þú og varst mjög einlegur. Mhm. Mm Kvæ súna ef við ferum aðeins þonga bara þín er að þaðan sem ástriðin fyrir barna málinu kemur. að þín æska var erfið. Já alveg tvímalausk sko vegna þess að þær er var þær er þá hugsaði ég sko það getur vel verið að sé ekki pólitískt skynsallegt að leggja á áherslu á börn og það er að segja við mig að það sé ekki pólitískt og ekki skynsallegt og ég legg En maður hugsar auðvitað byggt á sinni æsku að hérna, myndi ég að komast í þessa stöðu að geta breytt. Ég myndi aldrei geta fyrirgefi mér að nota hana ekki til þess að reyna að gera breytingarnar. Mm -hmm. og, og síðan fem ára eftir þetta og, og, og, og, og það allt. Þannig að það er alveg tímarlaust. Ég menna uh, bara... Uh, uh, Og það er auðvitað þannig að æskan mótar mann alla æfi, sko. Akkurat. Og, hérna, og ég hef, svona, þegar maður hefur komist á, komist á eldri ár, að þá, hérna, þó ég sé nú ekki orðin mjög gammal, sko, að það, þá hugsa maður alveg tilbaka og hugsa, hver hefði kerfið geta greipið inn í, skilurum, mm. þú veist, Hvar hefði verið þekkt að gera breytingar? Hvar hefði þetta átt að greipa inn í? Og hver er í raunni, þú veist, ég meina hver er í raunni, hérna, þú veist, hver er munur á minni stöðu bara í dag eða hvað er það í mínum bakgrunni sem veldur því að ég er ráð en til dæmis drengirnir sem að eru allir á litlarhauðni lendu þar inni, mm. þú veist, vegna þess að ég hef spjallað við svolítið að þeim og mér erum fundist það mjög gefandi bara í, í tengslu við svona félagslegar aðstæðu fanga og maður hugsa að það er ekkit svakalega mikið í bakgrunni grunn þeirra sem er öðrviðsen í bakgrunninum mínum sko. Eitt. Hvar erða sem að þessi gatnamót eru í lífinu sem að þú veist þeir fóru þarna með einn við hæðin en ég fór hinum með og, og það er þar sem kerfi þarf að koma inn í og grípa og koma miklu fyrir inn í og aðstoða og þá þarf oft ekki þessar þá þarf þessi miklu ingrip af því að þú veist Ég get alveg talið nokkra staðið það sem að það gerist í minni æsku að það er eitthvað sem grípur en en, en, uh, þú veist, en ímynda sér einstaklingar sem að það er ekki til staðar. Einmitt. Skilur hvað er að fara? Einmitt. Hvað, hvað var í þinn æsku sem er það hérna, veist, alkoholismi, uh, mikið af fluttningum, hvað var sem að... Ég held að sé nú svona nokkur bók sem að hægt er að tykka inn í þarna sko fóreldra mínir skilja þegar ég er fimm ára gamall mm -hmm. og hérna uh, byggu þá í í dölónum og uh, mamma flyttur hérna í bæinn og ég flytt með henni síðan síðan uh, er bara, það er mikil áfengis notkunn á heimilinu uh, það hafa verið uh, hún er vrott við að stríða andleg veikindi mm -hmm. geðran veikindi mikinn atheglisbrest hann uh, Við fluttum gríðaloft uh, á mínum grunnskóla aldri að þá voru við hérna, ég var í sjö grunnskólum. Sjö grunnskólum? Sjö grunnskólum. Byrjuðum að vera hérna, í, í, í Reykjavík, eða búin kópa í tveimur grunnskólum og síðan flytti við á Stockseri, er þar í tvö ár, síðan ferum við upp í uppsveitir árnesíslu og er þar í hvað eitt og hálft ár, síðan flyttum við til Norex og ég flytt meðin til Norex, þar mm. eru við í tveimur skólum Og svo þegar ég er komin í hvað áttunda bekk, að þá hugsa ég bara þegar átt að fara að flytið einu svona þá hugsa ég, ég bara geti þetta ekki lengur, sko. Þú mm. þá var bara búið að áfengisnótkun og, og þú veist og hún hefur hérna, og bara ítrekað það, mér þykir mjög vænt um mína og Emme hún veit. er bara, skilur og, og, og, og, og, og allt slíkt, sko. Uh, og og tíðmaga skipti mm -hmm. og alls konar menn sumir er auðat miklir ógæfu menn sko. sem ma voru í áfengingisnotkun uh ofbelda á heimilinu uh mm -hmm. þú veist maur hefur orðið vitni því í æsku að að hérna uh ég meina, þegar við til að í minna það sér við þukkan tilmyndi Noreg sko að þá komum við fluttum við til Noregs og og hérna hún var ekki með húsnæði þegar við fluttum út þann er við byrjum að búa í hjólhissi og þóst þar kyntist hún manni sem að var uh, mikill áfengisjúklingur og og beitti nófveldi mhm og, mm -hmm. og þóst það var ekkit óærlækt að, að hún fær út á fyrstu og kærmi heim seinni partinn á laugardegi mm -hmm. uh, eða kærmi heim á nóttinni og hann meðinni og þá byrjaði ófveldi og skilurum að bara þóst snérir sig bara á hina hliðina úff að þetta í raunni þóst þetta bara á manni alla ævi, sko. mm -hmm og hérna uh, og í raunni miklu lengur sko þú veist vegna þess að svo tekur við þegar maður eldist og þá tekur við reyðikakvart þessu mikil reyðikakvart Akkvart. foreldrunum bæðikakvart mömmu og kvart pappa skilur fyrir einhverju leita að hafa brugðist og hérna uh, og, og, og það sem bara svo bara hægt og róla að kemst maður yfir það sko en mm. þú veist þetta er eitthvað sem kemur og fer maður er bara mér finnst ég verið að spila slöngu, spilaði alla daga sko Vegna þess að þú veist ma bara ma þar er alltaf að skilur því að það sem gerist þarna er að líka allt all í rauninni hérna þú veist allt svona tilfinningaleg samskipti verða mjög brengluð sko. Einmitt. Bara hjá manni sjálfum og mm. hérna uh, og segi það bara fyrir mitt leit síðan bara þú veist, veist ég hef alltaf verið hress og kátur og alltaf verið svona í félags og skilur röð þú veist bara vera kátur og svona en svo bara þegar maður fer eldast að þá bara fer þetta að því að hvíla meir og meira á manni. Amen. Og og það er ekki finnur á honum sem bara að ég er svona þú veist fer eitthvað að vinna í þessu og einhvern ein reiðin fer að verða svo mikil að að maður er eiga að fara springa sko. Og og hérna uh, Og þetta, þú veist, og allt þetta, þannig að þetta hefi ég allt hengt við, bara við marga sem leita til fjálsmálruansis. Mm. Þess vegna hugsa maður bara oft, heyrðu, hvað, hérna, veist, hvað er það sem að, ég menna, við byggum þarna út í Noregi og, og ég man eftir því að, að, þú veist, ég var farin umgangast krakka þarna sem að voru farin að fyrta við meir en um brennivín, sko, mm. og, og, Og svo mann ég því að það var strákur sem að hérna ítalsku strákur sem að við vorum svona hann bjóði einstæri móðu sinni og, og, og hann hafði búið þarna fyrsta staðinu sem við byggum á mm -hmm. og hérna og svo fór ég að hann einhver tíman og þá var hann komin í eitthvað svona óreglu sko mm -hmm. og þá mann ég kom heim og hugsaði herðu þú veist hvar þú veist þ, þ, þ, þá voru gatna á mót sko Akkurat. og ég hugsaði herðu Hvað gerist ef ég eldi þetta núna? Sko? Þú veist, þetta er hópurinn sem ég er í. Mm -hmm. Hvað enda ég sko, skilur ja. þú veist. Og það var þarna sem ég sagði við mömmu, mamma, ég er eitthvað sem að flytja til Ísland. Sko. Þannig, að, veist, þannig að þetta er allt og þetta mótar mann allt saman. Sko. Það minnir mig dálda að það eru tveir menn sem hafa komið hérna í vildatinnu með tveir ítróðamenn, Guðlaug og Viktor, landstinsmari fókbalta og Björgum Páll munn kodab þennan sem eiga mjög svipaða sögur þú og þeir erum eftir báðir svoltið þeir þakka báðir íþróttunum það að þeir mm hafa -hmm. ekki bara lent eins og þú segir inn á litla raun sko. Í mínu ja. tilfelli þakka ég að sko þúist þeir í bjó hérna í bænum að þegar þú þart alltaf þú þart að finna einhvers stað öriki sko. Þar að finna einhver skilur, stað skiluru þessa fæstu og einhutt stað skiluru þúist það sem hann losnar við svona hnútinn í maganum sko, mm -hmm. þú Þúist Og, og, og þeir hafa fundið það í þróttanum og því ég fylgst með við tölum við það og, og þekki Björgum Pál aðeins sko Mín festa var sko að þeir ég á Íslandi að þá komst ég alltaf í sveitina til pappa sko Já. og hann bjó hjá hérna, þú veist mömmu sinn og pappa og bjögur félagsbúi og þetta var svona bara rótgrúi gamalt sveitaheimili þar sem að var bara þú veist hafa bara allta lær á sunnudögum allta royal búðingar og ættir og skilur þetta var ekkert það var ekkert örvísi það var kannski hryggur sko það var eini munurinn það var ekkert skilur það var bara allt í skorðum sko. bara stöðuleiki og þanga kommar og slaknaði bara allir upp sko Já. og var þar allta var allar helgar skiluru bara eins og mm. í mögulegat og í páskafríum og jólafríum og svona skiluru þóast og hérna og, og en þegar við flýtum saman til Noregs mamma átti að ætja þá þar, en þá er var ekki þar hverja helgi mm -hmm. þá var man svo rosalega nálætt þessu komst eitthvað ein aldrei sko. mm -hmm. og hérna og svo hestó sá heldi hafi hjálpað mér að taka þessa ákvörðun það var þarna skilurðu þeir voru út í norri og var á sum kross á, á, á þessum gatnamótum mm -hmm. þá vissir maður þá hafði maður eitthun annað stað sko skilur, þú hafði r eitthun þú hafði eitthun stað annann að fara á sko og það heldi hafi valdið því að ég hafi tekið þá beygju Og það er svo Björgólfur til dæmis hann var með íþróttirnar hann, það var eitthvað annað sem að skiluru Já. og þá hugsar man oft í þessu öllu sko þúist af þetta þarf ekki alltaf að vera óregla í heimili þetta getur líka verið fátaekt þúist ég kyntist því alveg líka í minni æsku að þúist þurfa að fara í sparabókina sækja eftir peninga eftir malt appi og appisinn og vissiskinn er fórum að keyfta malt og appisinn fyrir jólinna af því að mamma bara átti ekki peninga og ma gæti ekki tekið þátt af því að þú veist, æfingagjöldin í handbóltan í háka voru alltaf mikil, sko mm -hmm. þetta er þá mæntalega eitthvað sem hugsar, þegar þú hugsar um bönn núna að, veist, að þau þurfa ekki að líða fyrir efna að fóreldrana eða langar að æfa íþrót það er bara, þú veist, og þess vegna erum við núna til dæmis þenna mör sveitafélagar gera mjög gott við því að við erum að þessúnar erum að sita núnast að tilrunaverkefni þar sem við settum milljarði í ríki kæm inn til að styðja við tómstunda þáttöku barna af, af tekjulegum heimilum. Einu. Og erum svo með smá stýrihóp til að halda utan við það með íþróttahreyvingunni, eh og og er að vonast til að við getum formað þar bara mm -hmm. eitthust og svo er vandamálið núna þar að, að, að ríki sé að setja milljarði í þetta að þá bara eruðu er af því að það er aðir, skilur, að skiluru af því að við erum ekki að sitja fjármagni til íþróttafélaganna heldur erum við að láta fara í gegnum sveitarfélaginn og félagsþjónustuna mm -hmm. af því ég vil vera vissum að við náum þessum börnum inn í tómstundurnar skiluru Já ég skil ég skil. Og ef að við náum þeim ekki inn í tómstundurnar þá villi fá að vita afkuruð er ekki. Ég skil. Komast að kjarnanum að ástæðinu og hvernig getum við að? En afkuruð tekst ekki að komast um peningum út. Já, það, það ganga betur núna það mm -hmm. er bara vegna þess þætt sé bara sú mínút tilfelli sko. það er oft þannig að vandinn er oft félagslegs eðlis á heimilinu. Skilurðu? Skil. Það er ekki verið að það er ekki verið að falast eftir því að börnin fara í íþróttir. Börnin eru að hætta spyrja um að fá að fara í íþróttir. Þú sést. Man baði ekki um að fá að fara æfa handbolta eða eitthva að, að bara man vissar að það kostaði of mikla peninga sko. ég mitt, ég mitt. Þú sést. Og það er þetta sem er þetta er oft áskoranun við þessi börn sem að eru í sum aðstæðum að það er þótt börnin eru svo rosalega við erum svo óbostlega góð þær eru börn að ljúga ja eða mm -hmm. ekki ekki kannski að ljúga heldr að draga upp aðra mynd held sita upp eitthvað glansmynd eimitt, eimitt, sko þótt það sé oft ská börn sem alvastu verfið að ráðstæður skamma sín oft kannski fyrir heimilisráðstæðurnar sín og er ekki að flagga þeim mikið og vita að það er oft kannski afleiðingar að flagga þeim eimitt. eða skilurðu þótt Og það er líka bara þannig, þú talar ekki illa um foreldræðina þegar þú ert Það er ekkit bad, uh, ung bad sem er elst upp og hvað þá verður aðstöður sem er að tala um það út á við. Vegna þess að það er bara, þetta er svo obbúslega duðlið sko, þannig að það er, svo, það er áskorna ná tilisara badna sko. Mm -hmm. og, og það það, hug, það, maður hugsar ofta að þetta er svolítið sambærilegt við kannski segjum að verið að bjóða upp á það væri að vera, vera niðurgreiðuð að borga þjónustu fyrir kvíð og depurð og eitthvað fyrir fullorna. Eh og þú nærð ákveðnum hópur sem er tilbúinn að sækja þjónustuna en síðan já, er annar hópur já. sem er ekki bara það kvíðin að hann þú sækir ekki til þjónustuna. Sko. Það er svolti sambandlegt að hvernig ferðu að því að að trakka þau börn sem þurfa þetta en þú getur ekki náð til þeira af því þeir eru ekki að auglýsa það sko. já, þá er oft líka að þess vegna erum við þóss þess vegna eru Að, að sem er í rauninni að sita þúist vegna þess að allt kerfið að það er ekki allt sem kemur í, í staðinn fyrir bara eitthuð nákomin barni sem aðstoðarða ömmur eða afa eða frænkur eða eitthvað svona sko en en það sem við erum að reyna gera með þessari stóru kerfisbreytingu er að að hérna að, að í dag er við með barnaverndarkerfi sem gripur inn í þegar allt er komið mistek. Þegar að þú veist fjölskyldan komin fram, fram að fja frama barnið er komið fram að bjarsbrúninni og hangir á hverri hrístlu sko þú veist að detta honi á sko. Mm -hmm. Það sem við erum að reyna að gera er að færa þjónustuna fyrr og færa sita aukna ábyrð á leikskólan aukna ábyrð á grunnskólan fjölbrautaskólan að reyna að finna þessi börn ekki Já. með einhveru stasi aðgerðum heldur bara skilurðu þú streina nálgast það hvar er það oft á tíðum skynjar fólki sem er að vinna með börnunum að það er það skortir einhverra þjónustu uh, og þá að sita upp eitthut farveg og kerfi til að aðstoða fjölskylduna þá þúist þæru getu gert að miklu miklu fyrir sko mm -hmm. og, og það heldi ég að geta oft vegna þess að alveg eins varst að tala um þúist það er alltaf eitthvað þú getur alltaf tengt við eitthvað sem að hjálpa þér við að skilur þau, sem er á þessum stað það þarf oft ekkit svakala mikið til þess að þúist veist, hjálpa þeim að taka rétt að beigu þetta er oft alveg ótrúlega lítið þú veist, kannski, kannski dugar ekkur um, jáfnvel þó sem erfiðarast ára heimilinu, þá kannski dugar ekkur um að, að hérna geta bara tekið þátt í þrútastarfi kannski dugar einhverjum ef að það er mikil áfengisvanda á heimilinu að, að geta komist í x marga sálfræði tíma þar sem að verið er að ræða um uh, af hverju eru mamma og pappi svona við, mm -hmm. þá þarf að vera þá þarf að vera snertiflöturinn og kerfi til þess að íta þeirri þjónustu að sko, og að skólinn og allir sem eru þjónustu bara tökum dæmi bara. þú veist, nú erum við með að því vorum að þetta áfengisnotkun nú eru við með fjölda Íslandikar sem fari áfengis með ári. Mm -hmm. allir þeir eiga börn, mm -hmm. eða margir eiga börn mm -hmm. og þessi börn þau bara vita ekkert hvað er í gangi þau skilja ekkert, þau búa bara í þeim heimi að það er eitthvað að á heimilinu þau, eru að, veist, þau verða mjög samdauna þessu verða meðvirk þessu ástandi og svo framvegis Uh, núna er þess að á með svona að sálfræði með fyrir, fyrir þessi börn og við vorum að styrkja það með svona einu stöðugildi til þess að styrkja það frekar sko þetta þetta nýja kerfi myndum að hugsa sem svo að oké okay, nú er hérna uh, pappans jóalitla í áfengismæðferð það þýðir að við þurfum að setja smá auka þjónustu inn á þetta heimili og þá þá virkast þá geti þessu tilfelli virkast virkjast uh, ákveðin svona pýramíti mm -hmm. þannig að málefnið þá Jóa og hans fjölskyldi fara upp á annastig í kerfinu ekki tættulegt, mm -hmm. þú eru ekkert að fara að tappa eða neitt, heldur og þegar að það fyrir á annastig, þá á Jóa að fá ákveðinu að þjónustu á þeim þjónustu stöðum sem er að þjónusta hann í daglegu lífið mm -hmm í leggskóla eða í grunnskóla skiluru það sem að þúist menn eru meðvitaðir um að þar er eitthvað að þá þarf að og svo að hann á fáa að úrraði líka. Mm -hmm. Og og kerfið tali allt saman í kringum Jóla litla. Skiluru skilur hvað er að fara. Só bara þegar að pappans Jóla er búinn í áfgerismæferinn og allt er komið í lag þá bara détturu aftur ner á fyrsta stig. Mhm. Mm þúist. Og þetta er skiluru þetta þetta er þessi nýja löggjöf sem að við erum að teikna upp hn Við erum í raunin að allri þjónustu við bönn sama hvar hún er veitt mm -hmm. og sama hver veitir hana. Hvað sem það er ríki að sveitafélög, frjálfsfélagasamtök skilur við, með það markmiði að hugsa bara alltaf um, herrðu, við erum með bann í batni, Það er hjartað í kervinu það er miðjan, sko. Akkurat. Við erum að koma saman í kringum bannið þegar eitthvað neyðið eða vá geisar, sko. Mm -hmm. Þannig að, hérna þú sagðir að án uh, réttilega börn tæluu við gillum foreldra sína og svona þegar þú opnarðum um þetta sem að þú tá talum varðandi þinn uppvöxt og talar um mömmuína þá lítur að vera svolti erfitt fyrir þig af því þið þekki væntum anna er þú þá í samræðu við hana ef þú talar um þessa hluti Já við þúst þegar ég fór í þetta viðtaka þá hefði ég aldrei farið þetta viðtaka nema að að að ræða þetta bæði við mömmu og, mm -hmm. og sérstaklega við hana og við pappa mm -hmm. Óvæssis skynin mín, yngra og, og hérna og og í raunum bara sam láusum við þetta viðtali yfir sko við okay. fórum bara orð fyrir orð í viðsöð og sögurnar sem þar eru og og það þar fram og til baka og það skal alveg segjast að að það var alveg ferðalegt sko. Emitt. Það var alveg þaust, að að gera það vegna þess sem þarna var höfðu við mamma aldrei rétt sko þyrr en að fyrir ný fór í þetta viðtal mm -hmm. og ég get líklegast sagt það að að það sem að, hérna, að fyrir 4 árum hefði ég aldrei farið svona viðtal fyrir 4 árum hefði ég aldrei sittið hérna og tala við þegum þetta sko Hva, hver er fyrir, hvað hverri ástæðain fyrir því hvað breyttist ég held að það sem gerist er að þúist uh er að þær fer inn í félagsmálaráðandið og þær ég ákveða stiga ákveða stiga skref og sé ég ætla bergast fyrir bött sko veist, mm -hmm. fara í þetta að þá einhvern veginn breytir það manni líka, sko, skilurum þú veist, finn ég bara þú veist, það, það, það má heila segja já, að þú veist, þessi tími að berjast í þessum bannamála, þetta er therapían mín líka, sko já, veist, bara on daily basis, sko mm -hmm. þú veist, það að, að vera að, að, að vinna í þessum breytingum, það er að hjálpa mér dag frá degi, sko mm -hmm. og hérna og, og það sem að það sem að gerist líka þegar óferðinni þetta ég meina þegar ég byrjaði pólitík þá þá hielti ég að þetta bara um brýr og vegi og, og hérna efnahagsmál og svona þóst mm. þetta sem að allir stóru karlarnir voru að tala um sko. <laughs> veist, en svo bara sér maður að veist, og það það hefur bara breyst bara á síðastu árum sko þá sér maður bara pólitíkin er bara miklu margslungnari þetta sko og sníst bara um miklu stærri hluti og þessir hlutar sem við högum kanskje ekki að verða að hugsa um, að vera stóru hluteirnir þú veist, og þetta er líka bara gera mig svona einhvern veginn að þú veist, ég veit ekki, einhvern veginn svona bara betri mannisku held ég bara, eða svona meirari sko Enn. þú veist, að ég er bara þú veist, og þetta finn ég bara mér líður vel elta að elta þetta sko Já. ég veit ekkit alveg hvort það er hérna ég veit ekkit alveg hvort það er hérna uh, þú veist, ég veit ekkit alveg akkur það er þannig Næ, nei. en, en En, en ég er ekki samt svolti af því stjórnmálamenn eru oft það er í eðli stjórnmála að þú þú fáir alls konar hérna PR ráðgjöf og það er þetta og það er þetta og, og þar oft ferðast að reyna halda í einhvern hluti og það ákveði hugr ekki að opna sig þú veist þá talum svona en, en, en á endanum heldi að það kemur síðan í ljós og ég meina þú eru ferð í svona viðtali tek taka flestir eru sig ekki bara rosalega vel. Jú, það er ekki Jó, bara mjög sko. Veist, bara, jú, bara að, það sem menn bara með okkur öll sko þy mena þó þust áfengingisvandi geðræfn vandi skilnaður þó mm. þust uh, alls konar alls konar hlutir þetta er bara í öllum fjölskyldum sko? veist, og það sem man heldur oft þegar man er kanska og þust og gleymir þig kanska sjálfur og það er fullt af fólki koma full sem heldr að það sé eitthvað bara eitt að gleymast við þetta sko? algjörlega veist, og ég bara var alveg þar sjálfur sko veist, og bara og það er bara ekkert mörg ár síðan að hérna síðan ma fórsuna að, að það að það er bara fullt af fólki í súbra sem aðir þetta var líf ah, er bara það er bara töff fyrir fullt af fólki <laughs> er sko. þetta er bara ja þaust og það er ekki þarna þaust og það líka fær man ég meina ég hef fengið fullt af skilaboðum frá fólki bara bara allstaðar að bæði þjósæktum einstaklingum og fólki sem bara hefur verið að senda mér póstau og línur og ég hef sinn að taka og reyna að hitta svolt af þessu fólki og það mm. er bara að vera að segja mér sína sögu bara svona veist, mm. svo þetta podcast sko. mm. Og það sem ég segi bara er að þérna, þú veist, við hefum kannski bara að vera aðeins opnari með þess að hluti allar, sko. Akkur. Við hefum bara, þú veist, þetta hjálpar, þetta hjálpar bara öðrum sem er að glíma við sömu hugsanu, sko. Mm -hmm. Ég meina ég á mína vondu daga, ég er ráðherra, skilur, það er allt fullt að, vitlust að gera allar daga, <laughs> þú veist, samt á ég mína daga þess að ég fæ bara stein í magan og ligg bara í rúmi og leggst á hinnalliðin og hugsa að ég bara geti þetta ekki lengur, sko. Nei. Veist, og þá þarf maður að fara hugsun sjálfan svo að vinna í sjálfa sér. Af því að þetta gerist ekki að sjálf vær sko. Nákvæmlega. Þú veist ég ef ég geri ef, ef ég gleymir mér þá rekur skipið bara aftur á sama staðina og ég fær steininn í magan. Nimmitt. Og þá gerist það yfirleitt að kona mí ég segi við mig, heru, verður eitthvað pirrað eitthvað og séi mig á sé nú þarft aðeins að svona." Og þá verði ég eitthvað aðeins pirraður við hana sko. mm -hmm. Og svo fer ég að hugsa máli, það, svo, heru, heru, heru, heru, ég verð nú nú verði ég að, skilurðu?" Rétta kursinn. Já, Það er náttúrulega um það skrýtna þegar að hérna þegar þú ert með svona og hérna, þú veist þegar mín reynsla er allavega svo að ef þú ert með einhverja svona byrði frá æsku árunum sko, að þú losnar aldrei við hann sko. þú ert alltaf með þetta hérna. þú vinnur með þinni bara þú verður að vinna með þessu skilur mm. þú veist, og það er það sem að það er það sem ég er að vera gera bara síðustu þrjú-fjögur árin sko. mm -hmm. bara, er hín hliðin Ég er mitt það soldið við Björg og Páll og ég heyrti mitt Margarísa tala aður um reiði áan en er hin hliðin síðan af því að maður þegar maður upplifir svona sem batna þá tekur maður kannski á sig og einhver nátt einhverra ofur áberandi tilfinningu. Mm. þegar að ef að móðin er erfuðu stað eða eitthvað þá fáir þú tilfinningum og þú hefur bruggvist. Já það er mjög, ég menna, það er hvert sinn sem hon er erfuðu stað þá finnst mér ég þarf að bjarka þissu ja að sjá leið. Já, það er, Já það er ennþá þannig í dag sko. Þanne hérna þaust og það er í hún er sjálfstæðar einstaklingur, ég er sjálfstæðar einstaklingur. En mér finnst bara þaust mér finnst ég alltaf bera ábyrgð á honi og það er eitt af því sem ég er alltaf að vinna með með sjálfum mér. Það er það sem meðvirkni gangvast þí. Mm -hmm. Og það er auðvitað það sem gerist þegar þú ert bara alu frá þí barna sko sko. Mm -hmm. Þaust að þér finnst þú alltaf bera ábyrgð á foreldruinu. Akkurat. Og og veist, og og Veist, og, og það er að hluta til þessi, þessi steitt sko í maganum eða svona, mm. nú er ég engin sérfræðingur, nú er ég bara að segja hvernig mín tilfinning <laughs> það er að hluta til þessi steitt sem er með í maganum og þegar maður gleymir að vinna með hann, að þá fer maður á þennan slæmastað mm -hmm. en svo nærmaður að vinna með hann, og þá nærmaður líka betur að hjálpa fjörskildinni sinni skilur yeah, yeah. Af því að, að þitt eins og segir af því er þunn lína að vera meðvirkur gagnvart eins og foreldrum sínum. En síðan á einhvern nút náttla auðvitað vill ma að vera til staðar eða fólk er, er mjög erfiðum stað skilur að sjálfs. er nebla þannig en nú um leið eru allt sjálfstæðir einstaklingar sem taka sínar ákvarðanir sko. sjálfur. Og ma þar aðeiga að segja sér það sko. Mm -hmm. Það er það skríktna sko. Mm -hmm. Þúist ma þar að segja huganum sínu það, að það séðanir, sko. mm -hmm. að að séðanig sko. Af mikil hætta að man rekið anga sjálfur sko. Nei, Meg fæst ekkert neinn að oftast skrittna er þegar maður svona eins og ég séi ég hefði aldrei geta talað um þetta fyrir 3 árum mm -hmm. sko eða 4 eða eitthvað sko. En þemmar svona þá finnst manni heldur engin skilja að nema þeir sem hafa einhru leið til að það. Þúist. Akkurat. er svona þúist. Akkurat. Af því hin er hinir, hinir einstaklingar svo auðvelt með að draga línuna. Mm -hmm. Og segja herra þetta er mitt líf og hitt þarna sem er hinum menn er þitt líf sko. Einmilt. Þú veist, þetta er svo man grunar samt að það sé rosa margir á Íslandi að glíma við eitthvað svona sko. Ég held að það sé, ég held að það þannig og veist, það bara, ég meina, þetta er í öllum fjölskyldum. Mm -hmm. Þetta spyr ekki að þetta spyr ekki að tekjum, þetta spyr ekki að þjóðfélagsstöðu, þetta spyr ekki að því hvað du gerir. Þetta mm -hmm. bara, þetta er allst sko. Mm -hmm. Þanne hérna þegar við tala um barnamála og síðan félagsmála að þá er þetta svoltið einu með tveir þar annaðs vegna þetta sem sem þúrt tala um að leggja mikla áherslu á sem er út af komi í veg fyrir að skaðin eigi sér stað en síðan er það þegar mun búnað er sér stað eins og til dæmis við erum búin að tala um litla raun er það ekki líka eitthvað sem er mjög mikilvægt að þegar að fólk er búið að gera eitthvað af sér eða einmitt þar ég helda hérna jó ég sá var í raunni svona hinn endi náði þessa sko vegna þess að, að, að, að við erum með allt félagslega kerfið og þingsti mér finnst í raunni fangelsismálin að vera leigu leiti vera þingsti endin á félagslega kerfinu mm -hmm. þegar þar eru einstaklingarnir með einhverum undantekningum það eru skilur auðvitað einhverju einstaklingar sem hafa gerst brotlegu lög sem er einfallega að einhverju leiti síðblindir jú, eða með einhvers jú. konar kendi, eins og kinnferðisbrotamenn sem er með einhverja kendir og anna sem er ekki mm -hmm. vegna þess en, en stærsti hópurinn sem er þarna eru bara strákar og stelpur sem að bara er að bara brjóta þannig niður, frá batnæsku að það er eiginlega alveg ótrúldu sér á lífi, sko Þú veist, og maður hugsar bara Skilur, ég meina, bara hvernig mátti það gerast að enginn aðstóði þessi bönn fyrir, sko? Jæví, mér. Og, hérna, og það er eitt af því sem að hérna, mér hafa fundist mjög gefandi að, að, að vinna svolítið að þeim enda. En auðvitað heyrist þetta að telur verði leitundi í djónsmálruðandi. En, en við, við hérna settum á stað ákveðna vinnu. Ég vildi sitta á stað vinnu sem að snera því að bæta félagslega aðstæðu fangar til þess að aðstóða þá við þetta og ég erum, erum búin að vera að vinna þetta í samstarf á milli ráðan og fekk tolla Mortens til þess að leys, leiða Já, hennan hóp emitt. og fannst nú mörgum skrítið að vera að með tolla enn eitthvað neginn, þú veist, embætismenn þú veist að fara að setja eftir með tolla Mortens til þess að ræða fangamál en, en, það, það, það, en það var góð kemja það sko, vegna þess að þú veist það er líka svo mikilægt að tengja þú veist, þ það þar svona þú veist það þar grasrótin er með líka Já, sko hann er nú aðeins að vera að vinni í fangelsunum í og, mjög langan tíma og hann er búinn að vera vinni í fangelsunum í mjög langan tíma og og þú veist og við erum vera að stiga áhven skref í þessu og erum að undirbúa svona frekari skref ef um, að til dæmis verra einhverum kvikur síðan þar var opna sérstakbart batahús hérna mm -hmm. í í Reykjavík mm -hmm. sem er bara heimili þar sem fangar þeir koma út úr fangelsi þá getar komið þangað og átt heima þar í alltaf 2 árr Meir er sjón á konum félagslegt bakland eh skipulag aðstoði að taka þátt í einhverum öðrum félagskapi og svo framvegis mhm mm íhugun og jóka og vinnum námskeiðum og vinnum á og svo framvegis mm -hmm. af því að vandinn er að þessir strangar þeir koma bara þegar þeir koma út af hrauninu þvís kartegar að fara skilurðu það er allir búin að ræðskrifa það sko þvís fjölskyldan konan við þvís hvað Nei, þú bara tekurum síman og hringir í gamla vinahópinn sko. Mm -hmm. Svo bara ertu þúst. Það er eitt eitt hluta þessu er einmitt bara að hugsa um lífskæði einstaklinga en hinn hliði er einmitt efnaags. Þú þurst að að efnaagsleg er það nota svo dýrt að einstaklingur sem er búinn að vera í afbroti fari aftur í afbroti. Það er bara rosa dýrt fyrir kerfinu. Það er kerfið. bara þúst. Það er, og það er núna nú erum við undirbúga þessu. sem við myndum bið að því að að hérna að stiga stigasgrefum að búa til einhvers konar þessi þessa tillögur sem að tollanefndin sem að Ívarur fulltróði að ósmálaráðuneyti félagsmálaráða heilbrigðis og og mennta og fangelsmálastofnun var að búa til einhvers konar betrunarprógram þanna þegar að fangar kæmu inn á á, á til á planunnar þá gætu þeir valið um að fara annað hérna, þessa hefburnu eða fara bara eins einhvers konar betrunar program sem er bara allt öðruvísi prógram og þeir eru bara aðstoðaðir í gegnum það mm -hmm. og svo tækju við stuðningur eftir að þeir En þeir, en og það mun við byrja því er færu í vímæfna eða færi og fleira á meðan á þessu stæði. Og við erum að við erum núna að undirbúa svona hvernig menn sjá fyrir sig næstu ári því að, að, að, að þessum tillögum. Og hérna og erum í raunir búnað félagsmálarandi búast stiga skrefi sem er hærna félagsleg hlutinn aftan sem er þetta hérna, batahús. En en takist okkur þetta að þá heldi ég að við breytum þessu verulega sko vegna þess yeah. að því að þú sest niður með þessum strákum sko, veist, og ég hef nú gert það ég, ég er mjög upptekinn að því að með langar sko, þú veist ég er mjög upptekinn að því að með langar til að skilja aðstæður þeirra sem eru þarna af mm. því það er alltaf einhver rök fyrir því og eitt af því hefur verið, hef verið að hitta þessa stráka sem að hafa verið hérna, að klára áplánun og að hafa verið meðlans hjá tolla í programi mm. og svona og hefur verið að fara með mér svett og svona sko okay. <laughs> já, já, já <laughs> Er alveg bara tartra prógrammet sko þú veist af því að þú þaust þá losmólað er af í sveptnum fyrirfernda fengum. Já ja þú veist það er ekkert ég meina það er engin munur á okkur sem einstaklingum skilurðu það. Ég hef líka verið í svetti hjá Tolla með fyrirfernda fengum. Þú veist og svo situr maður þarna að vera spjalla við þessa stráka og skilurðu og þú veist það er bara og og það bara í fyrsta sinni sem ég mætti þarna með hóu bóvar og og hann var að segja sína sögu og ég var og var þau ekki búna só fyrir vistu og ég var að hugsa að leiðin heim sko þúist ég meina þúist það er bara tilviljum háð hann er ekki þar sem að ég er og ég var þar sem að hann er sko þúist þetta er ekki skilurðu þetta er ekki vondi reinstaklega sko þúist og það er svolti þúist og þetta þar samfélagi svolti að breyta sko Einmitt. við situm ein... við upp á svarthvitan hátt við situm við upp á svo hátt og og og þetta er í bara ljótasti endiinn af því þegar að samfélagið hefur svikið Skilurðu það er samfélagið hefur ekki þúist af það er heldur ekki þanna foreldra þessar einstaklinga séu mjög vant fólk. Meni. Það var bara folk af vondum staði líka. Skilurðu þúist. Móðir mín hefur sérstaklega glíma í, í sinni æsku. Ég meina móðir mín misti fór báða foreldra sína fyrir fyrir tvíðuguðt og Og hérna, mamminar brann inni, skilur það hún var bara með stóru systir mín að nýfætta, skilur það, það er alls konar svona tróma sem að þar var, hérna, móði, amma mín var að gleima við mikil geðran vandamál í litlu samfélag út á landi. Hvernig heldur það hafi verið þar fyrir batna alast upp í því, Akkurat. þegar að, amman, að mamman var alltaf af og til á, á, á geðdeild og skilur þú veist. Það, það sem þetta var eitthvað sem bátti bara ekki þetta var tabu í þá daga sko 100% skilur í kringum ni, milli 1960 og 70 sko 100% veist, bara 100% skilur og þú baðast að bera þetta á sálinni all lífið sko mm -hmm. veist, og það er alveg sem fangana skilur við og ef, vi, ef við reynum að skilja þennan kjarna þú veist hvað er það sem veldur því að þegar þú fær lítið í fangið sko mm -hmm. þú veist að það er ég menna Vi trúum, við bara, eða það er ekki þannig við, þegar við eru öll, alveg opbóslega hlýja guði gerð jö, jö. það er eitthvað sem breytir okkur skilurðu, þessi umhverfisársi sem hafa áhrif á okkur í uppvextinum mm -hmm. skipta bara öllu máli og við fáum bara að misa á hendi og það er bara þannig að kerfið okkar þarf að hugsa heyrðu, hvernig er hægt að bæta fólki upp spilin á hendinni og þess vegna fannst mér svo áhugavert þó að það er kannski hljómi skrítið að fá að fara þarna í hinn sem eru fangarnir. Mimitt. Og ég man líka þegar að, nú, nú kjaftar á mér kværtur skali. Næ, bara flott, <hæll> það heyrist að þú brennu fyrir það. <hæll> og ég man líka þegar í heimsótt til hlaðgerðarkot mm -hmm. upp í Mósverstall sem að er svona heimili sem að hérna, er fyrir einstaklinga sem að bara heðbundnar áfengismæð fyrir hafa ekki virka og þeir fara þánga og er í svona langtíma með fyrir hlaðgerðarkoti. Ná, grænt. Og, og við vorum að labba og ég var að skoða heimilið og skilur og svo kemur ég ykkur svona setust og það er ykkur, þú veist, ykkur 10-15 sem að sita þar að horfa ykkur sjónvarp og, og þá segir hann, hérna, uh, þá segir fórstöðum að hann, jæja, nú er þið hérna með félagsmálar þeirra, nú geti sagt hvað ykkur finnst um þetta hérna og, og það kemur alls konar, hérna, alls konar, alls konar bara frábært að vera hérna og hætti hérna, svona og hitt og svo og, og hérna og ég var að vera og setna næsta fund en segi hérna Heru, þetta er flott? Ég vil ganga að spyrja ykkur eina, þið farið aftur í huganum. Nú er þið búin að vera hérna, er þið meðfram hérna, ef þið farið aftur í huganum ykkar og hugsið aftur í barna skuna, getið þið skilgreint eitthvað einn punkt þar sem þið teljið að hafi verið staðurinn um þar sem þið fórðu að leiðast á braut eða eitthvað eitt atvik, mm -hmm. eitthvað eitt sem að þið tengið ykkar hug við það. Og þá viltu allir segja um söguna sína. Já, hæir þenkti við eitthvað sem hafði gerst áföll ofveldi fátækt neysla og heimili skilurðu þós mm -hmm. af því að það var alltaf eitthvað sem að triggera það sko ja, þós og það, þarna sko þós þarna vorum við bara að fara að staði í vinnuna sko, mm -hmm. og þá bara þós og þarna heldi þig bara ef að samfélagi breytir þessu að þetta er stóra efna máli sko það er ekki hérna þós það er ekki það kort að Ísland skilur þó að öll hin málin skipti máli skilurðu þóst veigð gjöld eða hærri eða lægri allt skiptir þetta máli en stóra efna smálið er hvernig okkur teksta taka utan um manneskinnuna sjálfa hvernig okkur teksta aðstoð hana við að verða bara þóst þetta tannhjól í kerfinu sem að þarf að verða sko Næmitt. og það er og það gerðu við líka í þessari barna vinnu vorum að við reiknuðum það út sko Nú upplifa væntanlega öll ráðuneytin að það vilji allir meiri pening og það vilji allir meiri peningi sína stofnanir og sína málaflokka og allt þetta en, en upplifur þú það eins og þar sé jafnvel gæti verið smá þrýð sátt um þetta sko að setja bara meira púður í þessi mál við það sem að við gerðum í í þessum hérna uh það sem við gerðum í þessum barnamálum var að, að að ég hafði verið í fjárlagarnemd og, og upplifa allt þetta sem þú ert að segja með meira fjármagn og allir vilja meira fjármagn og allt er þetta mikilvæði málaflokkar og samt vilja allir hafa mjög lág að skatta mm. <laughs> þú veist, þetta er, bara, jú, jú. <laughs> þetta er bara um þetta snýst pólitíkin hvað, hvað á að, að skattlegja og, og hvað, með hvað hætti á nota fjármagni það sem að við gerðum í þessu er að þegar við voru svona komin á stað með þessa frumvarsmýði sem er, þessi lög sem að núna eru í meðförum alþingis og um þetta, þetta nýja velferðarkerfi fyrir bönnin, að þá ka kallaði, fjekk ég hagfræðing til að koma til, ok, til mín sem heiti Björn Brynjólfur Björnsson og, og var lengi hagfræðingu viðskiptarás mm -hmm. og held ég hafi bara ég ætla ég vona bara hann hann mun öfluglega leiðrétta mig á Facebook og hann horfði á þá podcasti ég ætla að hafa aldrei unnið sér félagsmála ráðandi áður. Okay. Hann var mikill vinna fyrir fjármálar ráðandi, viðskiptaráð og svona. Mm -hmm. það er smáar skilgrinn sem hægrið, þóst. No. Já, þú skilur. Og hérna og ég hann settist niður og ég sagði sko nú erum við hérna og sömu félags félagsráðgefunum í ráðandinn og færst þetta alveg fáranlegt að vera að fá einhert hagsfræðing til að skoða þetta. Mm -hmm. Og ég við núna er við í þessum kerfisbreytingum hér er frumvarsdrög sem eru svona getur þú farið í það að finna út fyrir okkur hvað þetta mun kosta og við skulum bara spurja all að því hvað þeir telja þessi stóra kerfisbreyting muni kosta getur þú síðan reknað á grundið lærlendra rannsókna hvað þetta mun skila miklu hérna, ávinningi fyrir ríkissjóð til næstu 80 ára og ég vel og finnir út hvort þetta borgar sig eða ekki að því ef þetta borgar sig ekki þá get ég ekki beðið fjármáruðandum að fá peningi í þetta Skilur, þú veist, því þá bara er þetta bara allt ímyndun hjá fólkinu Eðu. sem er að vinna í þessum geira Eðu. og allt þetta sem ég var að segja ráðan um og allt þetta, þá er þetta bara hugarburður mm -hmm. og þá er þetta bara rugl, sko mm -hmm. Og hann fór að rekna og fór að kynna sér rannsóknir og skilur og þú veist, og bara allt þetta og við sendum út til allra sveitafélaga, stopnana og allra sem vorum brunum við allra þessar þúsund og allir skiluði inn hvað myndi tellið þetta kostaði og niðustan var svo að þetta myndi kosta líkleikur að 2 miljard á ásgrunni að breyta sko, að innlega þetta nýja, bara kerfið, bara manngangin. Og hann reknaði útkvæmætti rekna með því að það bjargaði mörgum svona varlega áhætlað Við erum að rekna með því að áföll sem börnlendi í, það séum 2.500 börn sem lendi í einhvers konar e, e, e, fleirin x-mörgum áföllum eða fleirin þremur áföllum árið eitthvað svo leðið mm. skilurum sem eru svona skilgrennt sangvætt eitthvað rannsóknum. Síðan reknum við með því að, að það séu bara 350 þeirra sem ekki séu gripinn skilurum. Mm. Þótt því Jeygar og Björgunn Páll voru grippnir, mm -hmm. með einhverum hætti, af fjölskyldu eða einhveru. 350 sem ekki voru grippnir. Eh við erum að reikna með hérna Björgunn 50 af þeim. Og það kostir 2 milliardar ári að bjarga þessu 50 börnum, mm -hmm. sem er mjög varleg áætlan skó. Og ef að þú reiknar þetta út að þá, þá kom komst það þannig að að þegar að þú hérna þæru minnir á 7. ári að þá fer þetta skila meiri arði heldur en uh, kostnaði en eftir en 2050 sem er svona þú sést að þetta er langtíma fjárfesting uh, uh. þessi börn þetta er spurning að það verði ekki á, lendi ekki á félagslega kerfinu Akkurat. en síu skattgreyndur skilurðu að þá er þetta komið að par við Kárahnúkagvirkjun Keflavíkurflugvall og Sundabraut þessi fjárfesting og það er í raun þú sést það var sem fórum í raun einn sem fór í fjármálar mm. þess vegna er við kominn með á þessu ári 400 miljonar í undibú innleðinguna á þessu, kerfi til að halda utanum þessu hugsun mm -hmm. og síðan erum við með í fjármála á 2 miljard á ári næstu þrjú hérna, árin til þess að innleiða bara stjórnskipulaði sjálft, skilur Þetta nýja velferðakerfi. Uh, en ég sé fyrir mér miklu stærri skref í þessa veruna og það er ástæðan fyrir að það tókar mig að halda áfram í politík. Sko. Mm -hmm. Annars væri ég bara komin í eitthvað grassóta samtöku eða eitthvað skilur þú veist, mm -hmm. að, þú veist að því að mér langar það sem ég er búin hérna eins og ég sagði ráðan, það sem ég er búin að læra á, á, á þessu öllu saman er að gera það sem tósar í mann sko. mm -hmm. og þetta tósar í mig að vinna í þessum málefnum batna og þessum hlutum sko. Er það ástæðan fyrir því að þú ert að uh, bjóðið fram í Reykjavík? Já, alveg bara engung Til langar að halda fram í þessu Já væri efu efu staðinn nú í þeim þeim sporum eftir næstu kosningar nú ég núri bara að tala svona hypothetically að þú gætir verið forstisfulltra. Myndiru frekar vilja vera í ráðendunni sem stí núna? Það er dalti langt til það af því ég ég að ég er korki formaður en varformaður. Ég veita. Ég sagði hypothetically. Nei, þá ertu nota líka staður þar að geta þúist. Má þú <laughs> segja er, myndiru velja þetta ráðuneyti umfram værir... Þa, það, það sem er í mínum huga, sko, vegna þess að við erum búna yttla og yttla ég yttla skopi flokkurinn sem að ég tilheiri framsögnarflokkurinn eh hefur löngum verið flokkur sem að hefur verið svona skilgreindur sem einhverskonan landsbeidar flokkur mm -hmm. það sem að það sem að í mínum huga Mér langar til að elta þetta mál, mér langar til að sjá stærri breytingar á samfélaginu þar sem við myndum að fara enn dýbra í þessa hugsun sem að væri hafræn hugsun í því hvernig við fjárföstum í fólkinu sjálfu, mm -hmm. skilurum. Hvernig við byggjum upp einstaklingana með sérstaka áherslopad mm -hmm. að þegar við erum bara rétt að byrja, sko. við erum bara búin að búa til manngangin á kerfinu Um F og fjármagna það og nú er það að klárastvónandi þingin og við förum að innlega það mm -hmm. við um eftir að taka umræðin um það hvaða þjónustu ætlum við að veita inn þennan manngang og hvaða þeirri þjónustu áeinfalla bara vera gjaldfrjáls fyrir skil, börn skil. Skiluru, þú veist, það er það er setnikablinn í þessu og, og mig langar til að elta þessa hugsun, klára þessa vinnu og, og ég hef bara þá trú sko að, að að það gerist ekki uh, í þeim stjórnmálaflokki sem ég er í, skilur við, þetta er ekki, ekki persónukjör, heldur Nei. er framsóknarflokkurinn sem ég er í, Jú. til þess að það verða að þá þarf flokkurinn sem ég tilheyri að geta styrt sig í þjættbíli, það sem massin er á fólkinu. Og, og, og með þaða leiðaljósi fer ég í þessa, þessa vekkferð, sko, Jú. og þennan leiðangur, að því að mér langar til þess með langar til þess að vera fjögur ári viðbútt í þessu málaflokki og klára þessi verkefni þegar við erum bara rétta að byrja sko. í mínum huga er ég rétt að byrja sko. og, það... og, og, og þá segi ég myndi, ég myndi ég vilja vera áfram í þessu ráðanýtt og sinna þessu, já, alveg tímæla löst með langar til þess að klára verkefni sko. mm -hmm. en þetta sem úr það lýsa með hagfræðingin og tölutnar er það ekki líka oft svona, ef við segjum inn að gæsla þessi mjúku mál a leiðin til þess að skoða að þurfa setja peningi í mjúkum þá þarf oft að setja þetta í efnaðarslett af því man mm hugsar -hmm. þetta er bara snúvast um lífskæði þetta er bara snúvast um betra líf fyrir börn og eitthvað svona en leið við er búna að setja eitthvað svona peningastimpil á þetta bó mm var -hmm. þetta skili hagnaði fyrir samfélagið lengri mm -hmm. tíma þá skilja allir þá er auðveldra rökstæðiðar sko þá er auðveldra rökstæðiðar það er alveg hárétt og það var það sem að við sáum þegar þegar hérna því man að hugsa nú er ég hugsa hugsa upphótt með bara eins og heilbrigðiskerfið að þar verður að setja rosa mikið peninga í skaðan eftir annað skeður sko, Já, og, félags, og félagslega kerfið er bara þannig kerfi sko. Já akkurætt. Við erum bara með þúst félags skilur við erum með afleiðingar Já, sko. ég, það er smera seg að kanskje er, er að segja, kannski, svona möndu hugsa bara til, til ára tuga að þá væri kanskje stærsta og sniðu er sta fjórfjéristingir sem við getum gert væri að fara að eyða peningi í hina hliðina í báðum ellum en... komi veg fyrir að gera allt sem ættir að gera til að, að koma í veg fyrir afleiðingar því staðem ja. ver eig að vera eftir er er búnaður er stað. Og til þess og það er það sem að þú veist það er það sem að þessi hugsunöll snýra að mm -hmm. en til þessa geta verið vissum vegna þess að þá segja allir þú þá bara blæs hit allt út og þar þetta eig að enda í. Þá þarf þetta vera með rosalega skýra vöktun og eftirfylgni á því að fylgjast með því að peningarnir séu raunverulega nýtast í að þetta og eitt af því sem við varum kannski ekki búin að koma inn á hérna sem að við erum að innlega sem hluta þessu er allserier mælaborð á velferð batna mm -hmm. sem að er búið að þróa núna í, þetta er verkefni sem UNICEF og Kobo Áspær byrjuðu og var reyna að þróa þar í þí því sveitafélagi mm -hmm. en við, kom, við, við fréttum sérna að því og komum inn í það og þá eru við að mæla allt sem lítur á velferð batna, þá var þetta borð bara gagnvirt mælaborð sem kallar upplýs Allstaðar úr kerfinu. Við erum að senda spurningalistin í skólanum allt mögulegt til krakkan okkar á, á X ára fjárresti. Það er fullt af upplýsingum inn í félagsþjónustunni, inn í heilbyrðiskerfinu, inn í löggjæslunni sem varðar bara stöðu batna almennt. Skiljum hvað er að fara? Mm -hmm. Og, og við erum að, það er búin að þróa núna mælabord sem er bara með fullt af mæleiningum Það sem þú ert að mæla árangur á velferð batna og eru núna, það er allu við núna að þetta mm -hmm. og markmiðið er alls landi verið með þetta. Þetta er þá stýrikerfi líka á það, herrðu, hvar eru það á árangurinn og hvar ekki, skilurðu. Mm -hmm. Ef að við komum með aðgerðið sem við segjum, við erum búin að reikna út hérna að þetta er svona svona, hérna, hér er, að, að, hér er hérna, hér er hérna, uh, Orræði sem kostar svona og svona mikið og á skila svona miklum arði eins og þú ert að segja sko. við erum búin að búa til krónutöluna þá en þá þurfum við samt að við vakta það að að skili skilurðu við teljum að hætta muni bæta vellið af barna þau munni sofa meira og þá verið þetta svona og svona skilurðu en þá þar samt að mæla það sko mm -hmm. af því að hættan er sú og, og það er við í raun að búa innbyggi innleiðinguna þessa hættan er alltaf sú að þú missir af markmiðinu sjálfu, skiljum við hvað er að fara þetta er orð, kannski aðeins, aðeins er, hérna... nei, er, er, er orðið, það er alltaf hægt þegar það er verið að eiga ríkispeningum í eitthvað að það sé verið að hugsa það mjög vel í byrjun, en síðan endar það einhvern neður náðið að peningarnir eru bara að fara að fara ykkurt og það er ekki verið að skoða kort að Nei, og þess vegna er mjög gott að hafa hagfræðinga hérna með vegna þess að þeir sita annan vinkil á hlutina, mm -hmm. skilurðu, þótt mm -hmm. þeir þeir horfa öðruvísi á hlutina, þeir pælaðu á öðruvísi, þeir sita aðra mæleyningar á það og það er mjög gott að að að láta mjúkumálaflokkanna mæta hinum. Mm -hmm. Og um þetta er svolti líka bara að byrja snúvast sko svona alsvöllu umræða um efnaasmál er að byrja snúvast meira um þetta í svona vestrænni löndum sko mm -hmm. að því að þetta er í raunna verða takmarka takmarkandi þáttur fyrir framsæknir samfélaga sko skilur þú það er alltaf að stækka á hópur sem að sem að hérna eða það, það, það, það er alltaf að verða meira og meira áskoran þessi hópur sem að er ekki er ekki virkt tannhjól í samfélaginu sko mm -hmm þó og það er í raunni hérna áskorunin sko. en mm -hmm. en þetta er alveg ég er bara þetta er þetta er það það þarf að sita þetta á þetta tungumál sko mm -hmm. það vegna þess að, að þegar að þegar að hérna nei, það er bara, upp í fjármálaráðunaréttir skil ekki hugtökin hjá félagsmálaráðgjafanum og övukt sko. <laughs> og það er ekki illa meint gangvart korugum hópunum nei, nei. Skilur, nei, nei. bara þeir hafa ólíkur hlutverk gegn aðalgerlega skilur upp bæði fagfólk á sínu sviði Mhm. Mm Þerson er svo gott að tengja þetta saman sko. Algjörlega. Í spír fólk verum búin að tala svolítið um og ég heyra að þú brennur mikið við réttan málaflokk og við erum búin að tala um þína sögu líka og svona. Ég spyr ofta, ofta, í spír fólk oft oft í lokin svona ef að, að væra að gefa sjálfum sér ráð. Þú værir að gefa sjálfum ráð þegar þú varst sem 18 ára. Koma með reynsluna og staðinn sem úr þau núna í dag. Hvað á þeim stað sem ég var þegar ég var átjánara Já, bara kom, eða þú verður komið með reynslunum sem þú verður með núna og þú verður að gefa sjálfu þeir ráð þegar þú varst átjánara Ég hefði gefið mér það ráð að, að uh, leita að leiða til þess að elta sjálfa mig fyrir heldur en því, sko elta, þú veist, reyna finna það sem mann er raunvörulega langar greina hismi frá kjarnanum í því mm -hmm. og elta það og, og ekki skilur þú veist, Og, og reyna losna við, reyna losna við allt þetta utanakomandi sem var að stýra því sko. vegna að þess að velliðaninn liggur alltaf í því að gera það sem að hjarta segjum hann að gera sko. það er bara og, og kannski að enda á þeim nótum að, að það er eitt kvót í Ellen og Roosevelt sem okay. var fórseta frú bandaríkjana sem er nú allan síðan að, að, sem að ég hef bara haft alveg hérna í öllu þessu sem ég búin að vera að gera í bandamálunum frá fyrsta degi og það er hérna að do what you feel your heart is right because you will be criticized anyway. Þannig eltu bara hjartað, þú voru gaggrindur saman sama þú eldir það eða ekki. Sko. Þannig að það er í raunni það sem að ég hef, hef lært sko og er, og er verkefnið á hverju einasta degi og maður er alltaf að reyna einhvern veginn að elda það en, en það er áskorunin. Takk hella fyrir góðuna. Takk.